Det är den 28 januari 2013 och du lyssnar på Radio Framåt, avsnitt 38. Det är måndag, vilket alltid är underbart, för då är det dags för Radio Framåt igen, som nu också sänder på torsdagar. Jag, som låter som vanligt på rösten, heter Dan Eriksson och jag har med mig som vanligt Magnus Söderman. God afton, god afton allihopa. Och Jonas de Hallå, hallå. Ehm... Um, vi har ju gjort om lite här så att på måndagar går det inte att ringa in till programmet Däremot går det jättebra att hänga med i diskussionen på till exempel Twitter Med hashtag Radioframåt Eller skriva på Facebook eller på Flashback Eller mejla på radioframat.gmail.com Vi försöker hålla koll på alla de här kanalerna under programmet Och kanske plockar vi upp någonting om det är intressant På torsdag kommer det gå jättebra att ringa in till programmet igen Om man så önskar Jonas, hur är det ute på ön? Det är väldigt regnigt och uh, småkallt sådär just uh, för tillfället, men uh, det är helt okej okay med mig. Okej, okay, det är bra. Och uh, Magnus, du har fortfarande kvar för alla fingrar och tår? Allting är kvar och det är mildväder i Stockholm, <tack>, tack och lov, så att det börjar, det börjar uh, ge sig den här gången i alla fall. Och uh, det är precis som vanligt, uh, mycket att göra och det är roligt. Ja. Uh -huh. Ja det är, är mildväder här också. De pratar om att det ska bli 16 grader på onsdag. Oj, då blir ju Nej. att äta middag på balkongen känns så. Verkligen. Det som är, det är helt, ja det är ju det är inte så här långt bort året tycker man. Nej. Ja, det är 5 grader idag. Det, det var ju rätt skönt mot de här minus -10 som det var innan. Men har hade haft något mm. här överhuvudtaget. Vi eller? har fortfarande snö fast det är har... väldigt blaskig just nu. Men vi har ja. haft, men det är bara några centimeter. Det går inte att jämföra med Sverige. Nej. Absolut mm. inte. Också... Men alltså, menar du att det är bara några centimeter? Ja, det är inte mycket snö alls det... okay. Tänk till Skåne, sämre. Mm. <laughs> nej, för sämre vi, vi fick snö här i förra veckan Då, då blir det på sina ställen ganska mycket alltså, Upp till ett par decimeter um, nej, Så, så, att, så, så äh... tur har vi inte haft nej. Det, är, det är ingen tur, alltså. det är inget <laughs> kul att få forcera med, med sommardäck Kan jag säga då är det ditt eget fel att du åker runt med sommardäck. Nej, det, ja. Sätt på riktiga dubbdäck istället. Ja, jo, jo, men... men eller snöshedjor. Ja, ta en bandland. Det gör man inte här. Och, sen, jag kör också bil i arbetet, väl, så att, det, det är ingenting som jag har lust att bekosta själv. Ja, nej. Jag var ute och tog en liten promenad idag för att det var så, det var så skönt. Nästan vårkänsla ute. Men det hela förstördes när jag gick förbi en fruktbutik. och Jag har gått förbi den förut och alltid irriterat mig, men idag blev det liksom att nästan ran över. För utanför den här står nämligen ägaren som är turk och han står alltid och skriker på turkiska, alltså som en säljare. På Hötorget så skriker, de och skriker på bruten svenska åtminstone. Men han står alltid och skriker på turkiska om antagligen om frukten och priserna antar jag att det handlar om. Det känns som det mest logiska. Jag blir så oerhört förbannad det är, så, det är ju verkligen ett ockupantbeteende Att man kommer till ett annat land Öppnar verksamhet och sen bara bedriver den Och står och ropar på ett totalt främmande språk Jag, jag vet inte Det bara kokar inom mig när jag går förbi det jag, jag tror inte att han mm. skriker om frukt. Jag tror att han, det är när han ser dig som han börjar förolämpa dig. Och så gör han det tills du har gått därifrån och då tystnar han. Det är lite som trädet i skogen låter det när det ramlar eller när det faller och ingen är där. Och låter turkerna dan inte i närheten? Det är den stora frågan. Ja, jag vet inte om jag ska ta reda på det. Får att installera en kamera där? eller Nej, men alltså, det, jag, jag, jag tycker du är okänslig. Jag är helt säker på att han skriker för att han är osynliggjord av den strukturella rasismen i Tyskland. Ja, största sannolikhet. Han vi ja, vill prata lite om erbjuda, det erbjuda dig frukt. <laughs> vi kommer prata mm. lite om det här sen. För vi kommer prata om att det nu har lanserats en arabisk lokaltidning i Malmö. Um, bland annat det. Och sen ska vi prata lite om att det igår var den internationella förintelsedagen. Och lite fiskporr ska vi nog hinna med också. Um, vi har mycket att prata om uh, och uh, köra på som vanligt ockupanter eller inte. Nej, men jag, jag vet inte, det, det känns bara som att jag själv försöker hela tiden Alltså när jag är med tyskar, när man interagerar med tyskar på ett eller annat sätt då försöker jag prata till dem på deras språk. Jag är ändå gäst här. Du inte... säger inte att knödel småkar, fan. <laughs> ja, men jag pratar skit om tyskarna men det gör jag på svenska, det förstår mig inte. <laughs> Nej, men det, det har ju rätt i. Alltså, så gör man ju när man kommer utomlands eh, i den mån man överhuvudtaget har möjlighet. en möjlighet. Skulle jag hamna i inte vet jag, alltså i, i Sair så skulle det ha jävligt svårt att överhuvudtaget ens försöka härma Sair, mm. Sairiska men menar, alltså, när man är i Danmark då pratar man ju på låtsas danska Mm. Uh, man, mm. man, man försöker i alla fall göra som apan och härma dem. Sen huruvida de är möjliga förstår förstå vad man säger, det är en annan sak. Jag vet inte. Jag tycker inte man måste härma uh, de dit man kommer faktiskt. Men, men vad, vad man absolut inte gör är att bete sig på ett uppseendeväckande sätt eller uh, sådär. Så, uh, vad som helst som kan vara stötande för. Um, lokalbefolkningen eller världbefolkningen. Mm. Det, det är väl liksom grunden. Låsastan ska ju vara så roligt att hålla på med. Ja, det är det, förvisso. Men, men uh, jag vet inte riktigt vad... Man kan säga, det här är ju alltså... När jag var ute promenerade, det är inte i det här riktigt turkiska området i Berlin alltså, som Kreuzberg. Utan det här är ett mer, ett mer tyskt område. Fast det finns ju en hel del turkar här också. Men det blir ändå... Alltså jag förstår inte Alltså den signalen man sänder ut Alltså han vill ju Han har öppnat en butik för sina turkar liksom jag vet inte, det känns bara... Liksom. Ja, men vet du varför det är så? Nej berätta Han gör det för att han kan Han mm. gör det för att det är ingen som säger åt han Det är ingen av alla tyskar som, som säger Men liksom tyst med dig Prata på tyska i alla fall Alltså det är ingen som gör någonting, ingen som säger någonting um, Och de försöker förbjuda PD. Mm. Och han läser det i tidningarna Och inser att han är en, en gynnad Stackars eländig Sate som alla ska älska Och då kan han bete sig precis hur han vill Det är egentligen i grunden vad det handlar om Ja, jag, jag jo, det, man, det, gånger det, det, det alla. Ja, förlåt Jonas Nej, Jag ska, ska bara hålla med Magnus att mm. det, det gäller faktiskt I princip alla invandrare som har kommit till, till Västeuropa de senaste Decennierna, de senaste Två generationerna i princip, de inser ganska snart att i och med det klimatsområdet här att uh, rasism är, är den största dödsynden uh, och så där vidare så, så har de i princip um, carte blanche för att göra precis vad de vill. Så mm. uppfattar de det och de agerar därefter. Och det är inte klokt. Men det är, det är lite grann så att man får, de, man får de flyktingar man förtjänar, man får de invandrare man förtjänar, man får det klimat man förtjänar. Men det är ju samma om du har nu det här med ett långsökt liknelse men om du har två barn. Ett utav barnen eh, särbehandlar du, berättar för hur bra det är, du ger en allt den vill och så vidare och så vidare. Det andra barnet eh, gör det tvärtom, tvärtom med. Menar, det säger sig självt hur, alltså man får det man förtjänar och vi förtjänar de, de, de skrikande turkar vi har. Lite grann tyvärr, alltså det, det, jag får hålla med dig, Fastän det är... Jag tror att vi har en göteborgare på Facebook För han sa att det här beteendet är fruktansvärt <laughs> Så är det Nej men jag har flera gånger har jag gått förbi För jag har reagerat på det här tidigare ett, ett dag Och var knyter jag... du näven i byxfickan ja, men, och tänker ja, det... En vacker dag så ska han vara tyst Den här turken ja, alltså att man, Jag har flera gånger tänkt att jag ska säga liksom, Att fan här pratar vi tyska Men sen, min tyska är inte så bra Som jag hoppas så Skulle jag säga det typ grammatiskt fel eller så, Då skulle det bli oerhört pinsam konsituation det, Jag vet inte Eller kanske Mm. Om vi kan improvisera med mm. låtformen så, så får vi köra dillevanger. Uh, vi vill inte ha dig här <laughs> Apropå Göteborgskopplingen <laughs> Ja eh, Vi går vidare till eh, Vårt eh, fasta härliga inslag Radio och Presenterar Hemt i historien Ja, hänt i historien den här veckan alltså. Eh, och vi börjar redan år 1658. Efter några dagars överläggning beslutar den svenska krigsledningen på Jylland att den svenska armén ska tåga över isen på det tillfrusna sundet Lilla Bält mellan Jylland och Fyn. Finn, säger man till och med. Ja. Ja. Ja, yeah. Nu är det låtsas danska, nu är det bara att köra Precis. på. Nu är... kommer det, nu kommer det. Ja, och ja, vilken isen. Det här blir första delen i det svenska vågspel som ger en enorm fördel i det pågående svensk-danska kriget. När svenskarna kommer över till Fyn kan de besegra de överrumplade danskarna i slaget vid Tybrindvig och en vecka senare genomförs det än mer vågade tåget över Stora Bält. Ja, det var modigt ja. eh, 1668 Universitetet i Lund som har grundats redan 19, 19 december 1666 inviks. Det har varit med ett tag Det har ju det Ingen har lärt sig någonting där alltså På den tiden så hade de väl i alla fall en, en eh, tanke om att universiteten skulle erbjuda någon form av högre utbildning tror jag. tror men det, jag vet inte när de slutade bry sig om det Jo, nej, men det har det ju gjort också. Jag menar, Lunds universitet har uh, producerat väldigt många av mm. uh, våra framstående uh, svenska, Så att... Um, ja, men det men... mm? Vänta, 1668, 1968, mm. exakt på 300-årsdagen så föll det. <laughs> 1968. Och 18, 1868 så föddes Charles Morass som är kanske vår tids främste nationalistiska teoretiker. Uh, så... Du ser. Vart vill vi kommer med det? Ja, det är bara intressant. Det är numerologi. Vi håller på att räkna mm. ut när vi tar makten. 2068? Ja! Ah, ja <laughs> uh, Vi hoppar fram lite tiden och uh, hamnar lite på din baksida här, Jonas. Eh, 1709 Den skotska matrosen Alexander Selkirk blir räddad från den öde öblen bland Juan där han varit skeppsbruten sedan 1704 När han återvände till Storbritannien inspireras fattaren Daniel Defoe av hans historia till att skriva romanen Robinson Crusoe Ön som Selkirk mm. levde på i över fyra år heter idag Robinson Crus ja, Crusoeön på svenska då, Robinson Crusoeön medan en mindre ö väster om denna heter Alexander Mm. Det är ju lite lustigt att de bytte namn på. Nej, men det är mer känt. Jo, precis. Det är det på Nej, eh, Där kan man ju passa på att, att tipsa om att läsa <skratt> <skratt> <skratt> Robinson Crusoe. <skratt> det är spännande. Spännande, en spännande liten berättelse. Jag vet inte om jag tycker Nej, det. Jag det. Är den verkligen så spännande? Alltså, för det första, den, den är inte spännande allt. Och för det andra så, så har den liksom det, det sämsta från den här liksom upplysningstiden och överdrivna tron på eh, liksom rationalismen. Här kommer någon som, som hamnar någonstans precis utan någonting, utan några förutsättningar och han skapar sig ett eh, fungerande liv och sådär. Och det är väl okej okay som, som äh, enskild berättelse sådär, äh, i sig. Men, men, men, men grejen är att det, det här kommer i en tid när man ska säga, överdriver människans äh, förmåga att rationellt ordna sin, sin äh, tillvaro helt på egen hand. Så att, äh, jag har ju måttligt, äh, måttligt förtjus i den här boken. Jag tycker inte att den är kul heller. Så att, ja, då har vi ja. hört från äh, våran alldeles egna partypooper. <laughs> äh, det var ju bra. <laughs> Ska vi prata om fler partypoopers så kommer vi fram till år 1713. Ja, där har du en riktig partypooper. Den osmanska sultanen Ahmed III. Har nu tröttnat på att ha den svenska kungen Karl XII och hans närmaste soldater Boende i staden Bender Som sina gäster Där har ja, hon... alltså, jag, jag måste bara säga jag, jag, eh, Om någon vill ha party Med Robinson Crusoe Och, och hans fredag och, och tycker att det är livet på en pinne Så får de gärna ha det Och då är jag jättegärna en partypooper uh, men, Då är men... alla, alla välkomna hem till mig ut Jonas De är. Oh, här ska okay. vi ha en sån fest med fredag. Han är huvud, huvudgästen så att säga. Och oh. eh, osmanska Achmed, Ahmed tredje kommer också komma. <laughs> ja. Ja. Då blir det i bänder. Ja, det blir det. Man han tröttnar ju där eh, efter, alltså, ehm, då? efter fyra, års, efter fyra eh... år. Alltså, Karl XII hade ju bott där i fyra år sedan slaget på Poltava 1709. Och eh, efter fler försök att övertala om att lämna landet försöker han nu med våld. Tillsammans med ett 40 fyrtiotal soldater håller kungen stånd mot 600 turkiska soldater i flera timmar i vad som går till historien som kalabaliken i bänder innan han snavar på sina sporrar och blir tillfångatagen. Det är snäppligt. Ja, faktiskt. Äh, avvisningen av svenskarna blir emellertid inte av men året på lämnar Karl XII det självmant osmanska riket och beger sig hem mot Sverige. Men här, alltså, det här är ju det är ju förskräckligt av Ahmed III. Jag menar, han har ett par herrar på besök Jag menar, vi har ju fullt med Ahmed den tredje i Sverige idag och mm. de ska minst han få vara här men jag menar, det här, här tvärtom så försöker han kasta ut dem med, med soldater Jag menar Karl är ju rasist fick så Ahmed den tredje oss, var Vi fick rasist. med oss koldolmarna så ja. att, uh. Det är bra att vi tog något vettigt med oss därifrån mm. i alla fall då. fast det, var ju, det är ju vindolmar de har då snarare, kanske. Men Jag vet inte, jag tycker jag alltid runt den 30 november så får man ju alltid höra att Karl den 12 var bästis med turkarna och sådär Ja. De verkade inte vara så jättebra vänner då. Det var lite av en hatkärlek där Aha. Mm, mm. Vi mm. hade ju tänkt turkar i armén också och så vidare. Så att, eh, man drog väl nytta av varandra helt enkelt. Men eh, det, jag tycker det är, bara en liten, det är en rolig liten liten passus i historien. Mm. Kalla i bänder. Om vi kommer lite närmare i tiden då, 1918, svenska brigaden som är en svensk frivillig kår bildad för att bistå den vita sidan i det finska inbördeskriget håller sitt första möte i Stockholm. Det är bra det. Finlands sak i vår, eller var vår innan. Ja, ja efter. Mm, fast, fast det måttet var väl egentligen, vi egentligen äh, vid. Ja, 20 år senare. Precis. Drygt. Mm. Vi, um, är, under vinterkriget. Mm. 1918 också den här veckan i historien en delegation från Åland framlämnar en petition till den svenska kungen Gustav V om att ögruppen ska anslutas till Sverige så småningom hänskydds dock frågan om dess tillhör till nationernas förbund som 1921 avgör frågan till Finlands fördel Det Alltså den här Ålandsfrågan det känns ju inte som något man kanske ska gräva ner sig för mycket i men den är ganska intressant och jag vet inte hur det är nu med, med ålänningarna men jag vet att de har ju blivit mindre positiva efter Sverige ju mer vansinnig invandringspolitik vi har bedrivit Jo, det kan man ju definitivt förstå dem för Och så, speciellt med tanke på att ålämningarna är ju väldigt restriktiva i hur de alltså det är inte det lättaste att bli ålämning kan man ju Nej. säga det är ju lögn i helvete att bli ålämning. Det är nästan som Islands islandshästar att om en åländing någonsin har lämnat ön så får han inte komma tillbaka. Nej, det, det, det, men det är precis, precis samma grej som det har gått. Ingen blir orkidensare. Eller man blir inte kättländning. Eller man blir inte. Ja, vad säger de? Färingar. De som bor på färöarna. Mm. Jag menar, det, det är precis samma liksom Mentalitet där att Du, du måste åtminstone ha bott tre generationer Och, och mm. helst ha brukat jorden eller fiskat för att, Men är det lättare äh, att hålla ihop En sån identitet när man är en mindre grupp? Alldeles uppenbart För ett värvändning är likadana Och norrlänning är likadana Du blir inte norrlänning äh, På bra, bra länge och det där i, alltså, Är du jävla... stockholmare flyttat till Norrland och tar det väl sex, sju generationer Innan du inte ja, är en jävla ja, stockholmare ja. längre Ja just. Och du, mm. Ja, antagligen, för de kommer väl alltid säga att jag på gården där bor stockholmarna liksom. mm. um, och det, alltså det har ju att göra naturligtvis med det faktum att du i det lilla lättare kan, kan hålla som du sa, det där levande på det sättet. men det är lite intressant det som um, Rudolf uh, med röda mulen, Rudolf Kjellén skrev i Nationalstats eh, Nationalstatsidé nation, äh, heter men Han tar upp det faktum att, att, att nationalismen börjar i det lilla i sin lilla socken eller sin lilla hembygd men som man säger att, att när du ändå, när du då om alltså man säger att man bor i, i Dalarna i någon socken där och sen så reser du över Atlanten och att du tar dig till, till Stockholm och sen till Göteborg Och sen när du lämnar Göteborg, när du tittar tillbaka Då ser du Göteborg men du känner ändå att det där är där i fosterlandet Trots att det kommer från Dalarna mm. Så att alltså det finns, att det sträcks ut som ett gummiband på något sätt Från hembygden till hela landet eh, Naturligt, om man tänker i de banorna så ser man att det hör ihop helt enkelt mm. Mm. Nationalitetsidén heter skriften jag på. Så heter det, absolut mm. Väldigt, väldigt bra, finns att köpa på Arminius För en billig penning Och i här sekund göra, så. länkades den också från vår Facebook-sida Fantastiskt Det är interaktiv ja. radio där Jag ska avvika lite där faktiskt från Jo, men det är klart att du ska det, Jonas Ja, jag vet Det är min, min uh, Meine Aufgabe um, så. Nej, men faktum är att Jag har bott fyra år i Göteborg Jag har anknytningar till Göteborg och sådär liksom... jag känner inte samma sak när jag kommer dit eller åker därifrån som jag gör när jag lämnar Stockholm och frågan är om det är så hemskt mycket mer än en som jag känner när jag kommer till andra ställen som jag känner till lite grann och har varit en del på typ Orkney eller Edinburgh eller Glasgow jag vet inte vad skillnaden är att i Göteborg så talar i alla fall man samma språk. Alltså det blir ju närmare anknytning. Jag tycker du att de pratar samma språk? <laughs> en variant på svenska. Men kan det inte vara så Jonas att du är en globetrotter? Du är kosmopolit. Du är en kosmopolit som är van vid detta. Du, du har inte den här känslan för... <laughs> Det kan vara så lite grann och det, det kan bero på en massa olika saker. Eh, men, men, men frågan är, alltså jag är inte helt säker på att de flesta svenskar känner precis samma sak eh, inför Skåne. Till exempel. Nej, men det är ens hembygd där är ens hembygd. Jo, men alltså, om jag åker från Stockholm, tar bilen neråt och sen åker jag över bron, lämnar Sverige bakom mig. Det är Skåne och det är liksom Skåne känner jag egentligen ingenting för i det att, att jag är stockholmare och inte har några band till Skåne överhuvudtaget men när jag lämnar bron när jag ser Sverige då ser jag Sverige i bakgrunden mm. och då ser jag och känner att nu lämnar jag Sverige så står det sista avfart liksom. nu, nu lämnar jag Sverige uh, och då, jo men jag känner definitivt att då är det liksom men det är inte Skåneas utan då är det ju Sverige nationen mm. um, liksom på, på det sättet så att säga mm. Mm. jo nämen men alltså fair enough men, men um... Jag vet inte vad jag får efter det här riktigt, men, men förmodligen att... <laughs> uh... Men däremot, alltså, jag vet inte, <laughs> som till exempel, om man tar för mig själv och att um, komma till Tyskland och sådär. Nu Berlin är Berlin en stad, det är städer ju likadan överallt. Det är svårt att ja, säga så inte mycket. Inte Stockholm, inte Stockholm. Nej, då finns ja. McDonald's. Statsmänniskor och... ja, alltså det, det är statsmänniskor och så vidare. Jo, det tycker mycket så. Absolut. Till stor del. Men alltså just, jag har ju varit mycket även utanför Berlin här. Och jag menar, Tyskland hade jag väldigt lätt att, äh, att knyta an till och förstå. Och liksom, äh, folk tycker att tyskar är konstiga så där Jag tycker att de var rätt, rätt lätta att förstå. Bara man försöker. Nu pratar jag inte språkligt utan mer kulturellt. Då, mm. Så att. Äh, Ja. Nej, men alltså jag, jag, jag tror att det jag får efter det är lite grann att eh, nationer jag lärar mig. jag tycker inte att det går några sådana skarpa eh, gränser vid just gränserna. Utan jag känner mer och mer att jag, jag identifierar mig med det, eh, det vita, det är en gång kulturellt kristna eh, Europa. Um, sen, sen känner jag mig inte hemma alls på samma sätt i Italien eller större eller av Frankrike heller, även om jag tycker mycket om de länderna. Det är inte mm. det. Men, men ja, Där, där, jag kan där känna tycker liksom... jag att det finns en skiljelinje mellan liksom norra och södra mm. Europa, så att säga. Det, alltså, det gör det. Jag har, kan, jag har inget problem att vara där och så. Det, jag tycker om de ställena också. Men däremot så här i norra Europa känner jag mig hemma på ett sätt som... Det är ganska stor skillnad. Men sen jo, kan man men, säga... Och... Mm. Viktigt är dock att poängtera att den skiljelinjen säger många, det är en religiös skiljelinje det, det är mellan det, det katolska och det protestantiska Europa. Det, det äh, tycker inte jag stämmer för att jag känner mig precis lika hemma i ett äh, säkert, nord nordeuropeiskt sammanhang i, i Bayern eller på Irland som, som är starkt katolska äh, ställen mm. som jag gör ähm, i övriga Nordeuropa men, men, men däremot så går det skillnad vid norra Frankrike ungefär mm. ja, nej, men det, där håller jag med dig Jonas jag tror inte alldeles att det beror på, på den aspekten däremot måste jag säga att när jag har varit i Estland um, de gånger, mm. ett par gånger nu, där måste jag säga att där är det som att jag inte har lämnat Sverige mm. alltså när jag kommer in i, i huvudstaden går i gamla stan träffar de vänner man har de pratar annorlunda jämväl, det gör de men i övrigt så, så känns det... Alltså det känns som att jag kommer till Sverige 50-tal, 60-tal utan att veta vad det var. Mm. Äh, med liksom trådbussar och lite mer så här äh, pittoresk kan jag väl säga för att vara snäll. Med, med hur det ser ut och så. Mm. Äh, men, men i övrigt så känner jag... Alltså det, det är som att vara hemma. Där känner jag ingen skillnad faktiskt. Mm. Och det är också jäkligt äh, spännande. Mm. Mm. Alltså, jag känner inte det så mycket i, i Skottland heller. Alltså, nu, nu bor jag i den eh, skandinaviska sett, delen av eh, skotska världen så, så det är väl inte så jävla märkligt. Men, men i, inte när jag är nere på skotska fastlandet heller så känner jag inte att det här är, Oj, det här är ett annat folk det är en annan mentalitet. Utan det, det, de är rätt framma på samma sätt som, eh, som svenskar. Eh, där skiljer sig engelsmän och ska, ska sägas de, de, de har betydligt mer liksom komplicerade Sociala koder och sådär Så att um, det, det, det är inte riktigt samma femma Men, men, men skottarna uh, Och för den delen Nederländerna, Fast på ett annat sätt De, de, de är ja, Ganska nordiskt uh, rätt framme mm. um, Vi fortsätter här 1945 i historien den här veckan det tyska kryssningsfartyget Wilhelm Gustloff som befinner sig på södra Östersjön och är på väg från Gdynia med mestadels tyska civila som evakueras undan de framryckande ryssarna blir torpederat av en sovjetisk ubåt och sjunker inom 45 minuter. På grund av komplikationer med räddningsarbetet omkommer 9352 av de totalt 10582 passagerarna och besättningsmedlemmarna som finns ombord. Ett, det är väl äh, värsta väst, förolyckan i modern tid? Ja, jag för ja det, är, det är ett krigs... Alltså, Använd det av nürnberg är alltså, ett krigsbrott utan dess äh, lika. Det är utan tvekan ett krigsbrott som, som helt, helt passerade förbi och som ingen bryr sig om överhuvudtaget idag. Det har väl liksom, rapats upp någon, någon liten artikel någonstans och sådär om det här i, i efterhand. Men det är ungefär som terrorbombarna över tyska städer och så vidare. Det, ja, det är ingenting man bekymrar sig nämnvärt om. Det var ändå bara tyskar. Mm. Jo, jag vet inte Det har vi även funnits Försätts försök att, att Beskylla nationalsocialisterna För det här och så. ja. Ja, ja. Alltså jag, jag såg här om månaden Bara på en kanal På, på brittisk tv Som heter Yesterday um, Som är en historiekanal där, där man faktiskt uh, på förra stav Vad gjorde gällande Att uh, det var Hitlerregimen Som uh, hade ett hemligt Vapen på mm. den här båten som som uh, uh, ja mm. som de kamouflerade. eller de använder de här så kanske människorna som mänskliga sköldar för att man använder uh, anakronistiskt uh, eller en anakronistisk term. Fast det var ett väldigt bra namn på en historikanal tycker jag. Yesterday. <laughs> ja. uh, eller hur? Va? Ja det är ju det passar det är ja. ja, en superbra namn. Jag har bara ja. tänkt det här mm. med strategiskt. Jag tycker det var bra. Ja, men det är jättebra tänkt. Jag tycker jag att om vi ska lansera ett historisk magasin så ska det heta igår. Precis. 1958. Det danska företaget Lego AS som sedan grundandet 1932 har tillverkat och sålt träliksaker får patent på byggklossar i plast som snart blir en försäljningssuccé och än idag är företagets grund. Tack Danmark! Ja, det är världens bästa deksak kan det Ja, utan tvekan. Speciellt nu när de har äh, Star wars leksaker, äh, Jabba the Hutts äh, hela, ja, hela Campound. <laughs> Fast det fick de ju skit för, för det såg ut som en moské. Det, äh, det är så löjligt har... så att jag orkar inte ens tänka på det. Har du mycket Lego hos dig, Magnus? Äh, inte just för tillfället, men äh, det, det kommer mer med. Jag har däremot själv, när jag växte upp, hade jag Eh, alltså, jag hade abnorma mängder. Ja, Lego. Jag hade sådana här, här, mm. här 50-liters tvättmedelsinkar eller vad, ja Som var fyllda mm. med Lego. Ja, man kunde ju bygga mm. vad som helst då. Jag, var, var jag vet inte hur ni var, men jag tyckte det var roligare att bygga utan ritning. Ja, jag ja ja. ja, ja, ja, ja. Mm. Jag byggde stora färger och krigsfartyg och pansarvagnar. och. mycket krig var det? Ja, det var mest krig. Det var inte ge nät alls. Nej, inte ett dugg. Och så är det Och se så bra det gick för mig. Mm. Finns det genusanpassad lego? Det, gör det, säkert. det finns det säkert Det är väl de sjukfan som har sett ut några liksom egna grejer av det där Nej men det oh. finns ju mm. alltså, äh, Lego som mer riktar sig till kvinnor eller flickor och mer till pojkar äh, traditionellt ja, nej, Men, men, men, men, men det är ju helt Precis. Helt trivligt, men, liksom, precis. Ja. men då är frågan, då kanske man har försökt och, äh, Nej jag vet inte Men då kanske man har försökt att vrida och vända på det där på något sätt så ut gränserna lite grann mm. Nej jag vet inte heller Men, men jag menar, skam den som, den som ger sig ja. Vi tar kvällens första musikpaus Och det är Magnus som har valt tre korta låtar Det är lite svensk folkmusik är det, va? Och sen är det dansband också oh, ja, Idag är det folkmusiktema För hela slanten Vad fan är det uh, den här pausen <laughs> Precis ja och jag har ju medvetet valt det här Som jag ska väga upp någon form av eh, alltså någon form av alltså, mus musikalisk eh, jag vet inte vad jag ska kalla för en härdsmälta som CD-Mera kommer att presentera som Jonas Nier så vill jag redan nu ge er balsam för öronen mina kära lyssnare så vi kommer lyssna på eh, två korta svenska folkmusik eh, dängor eh, och sen så då följer eh, Sven Ingvars gå på dompen och eh, det är då en Dikt, en tonsatt dikt som är skriven av Gustaf Fröding från diktsamlingen eh, Ragl, Regler och Perser, eller Där Han skriver då på Värmland ska jag vilja minnas. Mm. Fantastisk musik. Så att eh, sugi ordentligt. Njut av det här för att eh, det kommer bara att gå ut för musikmässigt efter detta. Vi är tillbaka om en liten stund. Så där ja, då har vi haft lite svensk eh, Musik här i Radio Framåt och det är ju aldrig Dumt. Där, där skulle jag vilja eh, Be mina lyssnare Eller mina lyssnare, Nej, för det är som att jag börjar Kapa åt börja med det här. här ja, Det började med redaktörskapet Och så bara växer det hela tiden det Nej, jag, jag skulle vilja eh, eh, Vad heter det, Räcka ut en, eh, en En önskan Om assistans till våra lyssnare Som, som finns där ute och det är just att Rota upp mer gammal svensk folkmusik av olika slag. Tips som, alltså, sådana som ger ut och vad som händer där i den, i den världen och så vidare. Jag har minimal minimalkod själv, även om jag uppskattar musiken. Men jag skulle vilja, vilja ha lite sån feedback, både till radion och kunna, då spela upp och sådär, men också för vidare artikelrapporter och liknande i tidningen framåt. För det är viktigt att vi att vi återkopplar till vårt musikaliska arv. Så allt sånt är välkommet att mejla in till Radio Framåt. Så hänvisas det vidare till mig. Mm. Perfekt. Yes. Ja, vi ska säga här också att det verkar som att Jonas de Jär har försvunnit. Jonas, är du med oss? Nej, han är borta. Jag, tror jag, är, jag, jag är precis där. tillbaka. Här ah, är du. Okay. Du försvann innan, precis innan musiken. Så vi trodde att uh, nu är det storm på Orkney. Nu är det kört ja. Alternativt Det var storm på i för sig Alternativt att det var det Magnus attack på din musiksmak Som gjorde att du bara, du bara la på <laughs> jag, jag såg liksom Mary Poppins Framför mig, hur, hur Jonas I kläden sydväst Flög över det orkneanska Landskapet, ut mot kusten I en storm uh, Okej okay. <laughs> Vi har varit oroliga för det Jonas, välkommen tillbaka på väg till Sverige för att hemsöka dig, Magnus. <laughs> Så är det. Um, det har kommit in en del frågor här angående uh, alla de temaprogram som vi har mer eller mindre utlovat. Och vi lovar att vi ska ha temaprogram om temaprogram <laughs> uh, härifrån. Ja, mm. men alltså det är ofta vi kommer in på ett ämne och då säger vi att ah, det här skulle vi behöva ha ett helt program till. Det får vi göra i framtiden. Mm. Um, och uh, det är lätt för oss att bara säga så för att slippa prata om det. Men det, det är inte så det ska fungera utan självklart så ska vi göra med här temaprogrammen, så många som möjligt i alla fall. Och vi har väl pratat nu om att försöka göra ett i månaden här framöver. Mm. Vilket är rimligt för det blir ju självklart så att det kommer kräva lite mer förberedelser och då är det bra. Så om man ändå gör dem så ska de göras bra. Precis. Jag, alltså jag har sett att det där efterlyses på, på olika håll och... Um... Det blir så väldigt tradigt när vi säger att oh, men vi jobbar heltid och vi har familj och bla bla. bla. Men det är så. Så att liksom tiden äh, tryter äh, tyvärr. Så, så att äh, ja man, man, ska, man ska ha i åtanke att för ett år sedan, och det är någonstans inte så, så lång tid- Uh, för ett år sedan så var det mm. framåt Inte ens uh, påtänkt mm. uh, och vi har kommit ganska långt Sedan dess och, uh, Vi vill göra en, en Ambitiösare radio än, än, uh, än vi har idag men, men nu är det saker och ting som, uh, som de är Så att uh, uh, ja, Jag riktar detta till, till Alla lyssnare Vi, vi Noterar absolut alla önskemål om um, hur vi kan förbättra uh, saker och ting och uh, sådär Men, men uh, just den här typen av grejer, där, där, där um, har vi inte riktigt uh, tidsliga resurser um, som det uh, just nu Så att uh, under överskådlig framtid så, så får ni ta oss lite grann som vi, uh, som vi kommer mm. Ja även om det vi pratar om Och, och vår tro på ett bättre Sverige är Långt ifrån en hobby så blir det här Ett hobbyprojekt egentligen Eftersom att det görs På vår fritid och så ja, det är klart det. Det är tidskrävande tidskrävande sånt, men, men samtidigt så brinner vi för det. Vi tycker att det är skitkul och, och sådär. Så det, det, det och vi vill bli bättre. Det tror jag är viktiga. Ja, det är inte så att vi är nöjda så som det är nu på något sätt. Nej, nej absolut. Men, men det, det är också viktigt att poängtera att när man måste säga att vi vi, vi hinner inte mm. helt enkelt så, så är inte det bara liksom gnöl från... från från vår sida ja, Vi skulle gärna vilja göra uh, Mer men vi, vi tar det som det kommer Vi tänker lägga ner Inom uh, överskådlig framtid uh, Och uh, uh, uh, man, man får uh, uh, Mata mun efter massäcken Som det heter mm. jo. Men vi som sagt försöker här nu Att göra ett temaprogram i månaden. Det ger oss bra tid med, med att göra research och, och lägga upp det på ett snyggt sätt. Så får vi se vart det tar oss och hur det blir. Mm. Jag berättade lite tidigare här när jag pratade om fruktturken. Att det också har lanserats en, en tidning, en lokaltidning i, i Skåne, i Malmö framförallt som är på arabiska. Den heter Akbar. Och vi pratade tidigare om ockupantbeteenden. Är det också ockupantbeteende, okup Magnus? Alltså, ja, ockupantbeteende. Det, det får man väl till viss del säga att det är. Å andra sidan så är det återigen så att det är vi som... Alltså det är vi som accepterar det, det är vi som tillåter det, det är vi som ser till att det kan bli så. För att ta till exempel det faktum som den ansvariga utgivaren eller redaktören säger. Hon heter då så mycket som Lotta Wahlqvist. Hon berättade ju att de, de har ju kunnat starta den här genom att de anställer tidigare arbetslösa invandrare. Mm. Eh, som då får... Alltså att skattebetalarna, vi betalar 80% av deras lön. Och det var rätt kul, för såg jag såg ju också att det gamla den gamla sladägen nysvenskar börjar komma tillbaka. Det är ju helt fantastiskt. Den låg du ju ner någon gång efter 90-talet för att folk gjorde sig så lustiga över det hela. Eh, mm. Så att jag på sätt och vis är det ett okupant beteende. Men... Man... Vad va, va heter redaktören, så du? Eh, hon heter Lotta Valquist. Okej. Då Honomlut. undrar jag spontant om hon kan arabiska överhuvudtaget. Nej, det kan hon inte. Men hon har, som hon sa själv, anställt så duktiga arabiskt talande medarbetare. Men hur eh... i helvete kan man vara redaktör för en tidning där man inte förstår språket <laughs> överhuvudtaget? <laughs> Det bästa jag har hört alltså, på, på länge. Kan det vara intellektuell ohederlighet kanske? Äh, det, inte det, är så, alltså, det, det är ju absurdt. Alltså, jag har inte ens tänkt på det, men nu när du säger Jonas så är det faktiskt fullkomligt absurt att vara ansvarig utgivare för något. Du inte vet vad var det står. Men kan, ja, om det är något hets mot folkgruppen vet inte om de kan bli dömda för det, men eller någon andra så kallat tryckvighetsbrott, då kan ju hon bara säga att hon, nej, jo, jag är ansvarig utgivare men jag förstår inte vad det står. Eller vad då? Kan hon skylla på det då tror ni nej. nej? kan man inte, alltså rent uh, rättsligt. Är man ansvarar utgivare så är man ansvarig utgivare. Det är svårt att tro att en, en uh, uh, uh, domstol skulle, skulle acceptera uh, en sån förklaring. Ett, ett annat problem de hade, det var ju, det var ju att, att arabisk text läses på ett annat sätt. Att det höger till vänster? Från höger till vänster och från upp och ner och upp och hur det nu är. Och det var ju tydligen också ett problem. Jag vet inte var, var det problemet låg. Uh, men uh, det är väl lite pittoreskt och, och, och roligt att berätta om sådana här bekymmer. Men uh, det, det jag tänker på är att det är ingenting nytt heller. Alltså folk blir så här uh, och gärna då människor som är uh, kanske lite mer nya i sitt nationalistiska tänkande blir upprörda som tusan och och se det här som något jättehemskt. Och det, alltså det är ju inte bra naturligtvis. Alltså bara det faktum att man kan få en tidning med 5 000, en upplaga på 5 000- och bära sig så snabbt. Bara det är ju skrämmande- när det ser ut på arabiska. Men jag minns på 90-talet- eh, hur det började komma de här affischerna- eh, reklamaffischer- lite här och där i stan eh, på arabiska. Och det var diskon och det var allt möjligt- tror jag i alla fall. Eh, och sen skyltar. Eh, man började se i butiker- Alltså smy smygande hela tiden Och när man, när man påtalade det I sin tonårsiver så fick man ju bara De här von Oben eh, eh, Uppläxningarna liksom, Att det där är ingenting Men nu, nu sitter vi med en, en tidning på arabiska Och snart har vi ett parti på Ett parti som är för invandrare Precis som man har i Holland där Fant, Det rikt. finns redan sju sådana Jaha, ja, det ser jag <laughs> ja. Men ett mer uttalat kanske Mm. Nej, men det, och just det smyger sig på, eller har smygt sig på nu så bara. Liksom men det, det till. Där ska jag säga: Vi får återkoppla till Berlin. så Om man går till Kreuzberg till de det som kallas för de turkiska delarna, Då är all, där är all reklam på turkiska. I resten av Berlin är det kanske en 10% eller 15%. Det är ganska mycket i alla fall. Alltså, det står inte ens på tyska, det står bara på turkiska. Mm. Men stämmer det, att, stämmer det att Berlin är Turkiets näst största stad sett i Ja, ja. Mm. Det säger en hel del, mm. vänner. Och vänner. Um, alltså, när man går i de här delarna, alltså det, det är gott om butiker. Jag har bara varit inne i de här delarna två gånger. Uh, en gång för en reportage, uh, men så blev det inte. Uh, det spelar ingen roll. Hur som helst så... Man går in i vissa butiker så pratar de inte ens tyska, de kan bara turkiska. Skyltar är bara på turkiska, reklam är bara på turkiska. Man säljer inte ens tyska tidningar, man säljer bara turkiska tidningar. Det är, det är så det ser ut där. Och jag vet inte hur det är på Rosengård och så. Jag har alldeles aldrig varit där men jag kan tänka mig att det är på väg till ungefär samma håll. Jag har varit på, i Rinkeby centrum och då står det ju skyltar på, på arabiska till exempel. mm det är väl att jag vet inte jag vet faktiskt inte heller hur det ser ut i de svenska förorterna men jag har fått för mig att det har inte, alltså delvis finns det en stark, alltså stark gruppidentitet bland vissa men det är också att alla de här alltså du har ju Somalier, du har alla möjliga olika grupper och de håller sig, sig själva men sen bland ungdomarna så går det väl över gränsen också till viss del, vi har inte mm. den här massiva som i, som i Berlin i Kreuzberg till exempel eller de här Chinatowns och sådär som finns på samma sätt. Ämne. Nej, det är bara ett folk liksom som är. Nej, precis. Mm. Jag, jag vet att vi publicerade i Salten artikel 99 redan, tror jag faktiskt, av Ingrid Björkman, som säkert ni kommer ihåg. Då. Hon, hon var en äh, svensk akademiker, var litteraturvetare och en av äh, pionjärerna för, för vad ska jag säga, den moderna äh, den moderna invandringskritiken. Och hon fick ta väldigt mycket skit för det, hur som helst. Vi lät publicerade en artikel av henne där då. Och då skrev hon, hon citerade just Somalier som sa att det är så skönt i Rosengård för att det är precis som i Somalia. Mm. Detta var alltså, det är nästan 15 år sedan. Och det var så då. Mm. Ja, men det är ingen nytt under så. solen. Nej. Faktiskt. Ja, eller, det är det ju i och för att men det, det, det förekommer ju inte den typen av enklaver det kan ha gjort det på 80-talet men, men, men inte på 70-talet och inte på 60-talet och på 50-talet så, så, så fanns det inte överhuvudtaget så att det har ju gått ganska fort med, med Oj, den här ska vi säga, koloniseringen av, av Sverige men, men, men det är ju ingenting som har liksom uppstått de senaste 5-10 åren, utan det, det är en, går definitivt tillbaka sedan 20 år hur man än räknar. Men kan det inte vara positivt också då att de integreras mindre? Det kan det väl, det kan det väl vara i och för sig, alltså. Men samtidigt så det är två olika saker. Mm. De, jo, det är det verkligen de har... för att dels så är det beteendet i sig som alltså Hela situationen i sig som är hemsk och vidrig Men idag är det ju faktiskt så att vi har en stor arabisk minoritet Som med som förhoppningsvis ska repatrieras en dag Och då är det väl kanske bara bra att de blir så lite försvenskade som möjligt Absolut, sett ur det perspektivet så är ju helt klart så men alltså, de, alltså, saken är att de kan ju integrera sig om de vill. Jag tror inte ett smack på det här att det finns någon, någon inbyggd segregation. De väljer ju att göra som de gör. Så att jag vet inte riktigt... Alltså det enda sättet att integrera skulle ju vara då en statlig åtgärd, alltså en tvångsintegration. Det enda sättet att, att integrera med draktioniska lagar och liksom bussningar och... och Uh, tvång, tvång till uh, hur man ska uh, få bo och så vidare För att det är, annars så väljer ju människor att bo med sina egna Precis, men därför att icke-svenskar <skratt> väljer att ha så lite att göra med det svenska samhället Bör ju då vara positivt Jo, men det är ju samma som, det är ju samma som den här debatten med uh, burkan i Kab och hajib uh, Ska det vara förbjudet, ska det inte vara förbjudet Uh, och det är exakt samma resonemang där man ser det från två, alltså å ena sidan så är det klart att vi inte ska ha sånt skit här i Sverige, jag menar uh, det är det ena att, att, att det är en, en politisk uniform vilket uh, musulinska bröderskapet gör klargör väldigt tydligt att, att det är ett ställningstagande för en expansionistisk religiös idé mm. uh, och som eh, tas upp i boken Absolut svensk och, och Mikael Jalving när han när har pratat med den liberala imamen i Malmö eh, som konstaterar att skillnaden mellan radikala och liberala muslimer det är hur fort det ska gå att eh, erövra och ta över världen. Mm. Mm. Eh, men det är klart den, det är så, men, ja. men, men, men alltså, det är ju idiotiskt att tro att... att, att, att i synnerhet en, en religion som islam, att, att dess anhängare tycker att det är helt okej, okay, bara de får ägna sig åt den i fred och, och, och sen inte störa sin, sin världsbefolkning Det fungerar inte på det sättet, det, det, det är så dumt så att det liknar ingenting att äm, föreställa sig det. Så att, äh, nej men självklart från det perspektivet som, som jag håller med om att äh, en dag så måste dessa folk äh, repatrieras så, så är det definitivt äh, bättre att de bibehåller sin eh, kultur och kan flyttas på sig lättare när den tiden kommer. Precis, för att det, det som har hänt nu är att man, vi är ju någon form av mellanläge där vi fortfarande står kvar med ena foten i en nationalstat och eh, någon form av gemenskap som sen ska bygga välfärdsstaten och så vidare. Eh, och dels har vi den här jätte eh, från Mellanöstern och Nordafrika eh, med de demografiska utmaningar som det blir därifrån och eh, det kommande, den kommande... Världssamhället och upplösandet av nationerna. Det för man står, alltså, om vi utgår ifrån hur det skulle vara i vårt samhälle så skulle vi inte ha en tidning på Arabiska i Det då vore det för jävligt om det skulle bli så. Men mm. vi måste ju mm. se samhället är så här idag. Och ja, vad, vad skapar bäst förutsättningar för att vi sen ska lyckas med repatrieringen? Och då är det ju faktiskt att de behåller ja, fast, sin fast. kultur. Men, men vänta lite, vänta men, men vänta lite, lite. Alltså, Varför skulle, varför skulle det vara? Problem om vi nu har en arabisktalande befolkning att de får ut en tidning på sitt fast eget fast I vårt samhälle skulle vi inte ha det. I Sverige skulle det inte finnas en arabisk, alltså okej. Okay, om svenskar av någon anledning skulle sluta prata svenska och börja prata arabiska, men det känns ju inte speciellt roligt. Nej, men alltså det som är fel är ju att, att det här ges ut på, på med skattemedel och, och så där vidare. Men, men själva principen, jag menar, har du en folkgrupp. Som, som, som bor i landet, till självklart, och ska få ju liksom en tidning på sin eget, eh, sitt eget språk, eller gjuten en, en eh, ja, hålla på med internetradio ungefär som vi gör, eller eh, eh, sådär. Det, det, det, är ju, det är ju ingenting som, som vi skulle förbjuda eller bry oss om. Däremot så, så, så eh, problemet, vi är överens i princip, det är ju inte det. Men problemet består ju att de, de har kommit hit i, i sådana antal eh, alltså... till en början. Men det är, inte, det är inte det faktum att de ger ut en tidning på arabiska i, eh, i Skåne när de väl är här. Nej, så, men som är. att de ger ut en tidning är ju mer en manifestation av att de är här. Och alltså... Det jag menar är att i det samhälle som, som svenskarnas parti vill skapa, eller som nationalister vill skapa så skulle vi ju inte ha någon arabisk minoritet som levde här och skulle ha det behovet. Nej, nej, förvisso. Men, men då är det ju värre. Med. Finns det inte någonstans där man har beslutat till Sverige nu att man ska acceptera minoritetsutrop och såna grejer? Och fittiga tror jag det var. Mm. Okej. Okay. Ja, det är betydligt värre i så fall. För att det, det, det är en att de ger ut en tidning. Men, men som jag ser idag, när vi går tillbaka till det vi pratade om... Uh... Uh, nu ska vi se var jag tänkte formulera men jo jag tänkte formulera på följande vis uh, om man så att säga skulle uh, införa uh, lagar mot religiösa kläder i form av nikab och hajib allt heter, om vi skulle bara få, för du pratar om vad som, lätt, vad som bäst leder fram till att vi kan uh, så att säga uh, få ett maktskifte jag håller med delvis om att, att den här segregeringen och ghettoiseringen och det, det är absolut det är en del av det hela problemet är att de också får ett självförtroende, de konsoliderar sin kraft och så vidare och så vidare. Men i andra, den andra delen så att säga, om man skulle förbjuda det hela dra ner på bidragen och så vidare, då skulle det vara mindre attraktivt att komma hit. Idag vet vi ju. Att man väljer Sverige för att the world is out there. Sverige är bäst att komma till. Och det är därför man väljer Sverige. Om vi bara skulle ha eh, göra vissa justeringar i dagsläget så skulle det kanske inte vara lika kul att komma till Sverige. Och på det sättet skulle du få ett mindre invandring eh, vilket i sin tur då skulle kunna underlätta för oss att och så, så att det... jo, men alltså, Samtidigt Magnus, Sverige har ju en betydligt mindre bruttoinvandring än, än vad Frankrike eller eh, Storbritannien Eller Tyskland för den delen eh, har Så, så att eh, det, det är Justeringar är liksom, all right Men, men, men eh, det, det, det behövs nog ett totalt <laughs> liksom, oh, ja, ja, ja, ja, Systemskifte är... för att det ska Ja, ja, ja, ja visst. så är det ju. Jo, men alltså, det beror på lite hur man ser det om man vill bromsa ned utvecklingen eller om man vill påskynda den. Jo, men... Det finns ju även anledningar till att påskynda den. Alltså mm. att, till att påskynda eh, samhällets förfall så att säga. Men ska vi då applicera det på alla delar? Ska vi då applicera ja, det på att, ja, ja, till exempel ja. säga att eh, vi slutar betala skatt. Ja. Vi slutar gå till jobbet. Nej. Vi... Eh, vi ägnar oss enkom åt revolutionär omstörtande verksamhet i form av att vara ute på gatorna hela dagarna Nej. och så vidare. För det är ju ett sätt att påskynda det hela. Helt, helt seriöst då så den kalkylen den tror inte jag på. Jag har stött på den i 20 års tid att uh, förr eller senare så kommer det bli så jävligt att folk kommer att uh, reagera. Och det gör de inte, det, det, det stämmer inte. Utan, utan vi ser samhället förfalla tämligen fort i alla fall. Och det blir kämbart för uh, alla uh, utan att någonting uh, händer. Så, så, så att, uh, liksom att sätta sina pengar på att... Uh, uh, blir det lite extra jävligt då, uh, då jävlar, då kommer revolutionen. Det, det, uh, Nej, alltså det, det tror inte jag heller utan jag tror... Jag alltså, här försöker jag bara förklara vilka olika syner som finns på vad mm, som kunna ha. Det. Mm. Det, det behöver inte vara att jag tror att det är. Nej, det bästa. nej, nej men vi, vi håller på att ja. liksom lägger ut texten här. Liksom. bara för att göra det tydligt. Men däremot, um, så, alltså, jag ser det ju snarare som att vår viktiga uppgift är att, uh, att bygga den här svenska gemenskapen och. Alltså göra svenskarna medvetna om att de är svenskar och, och bygga den här gemenskapen mm. så att vi kan vara redo att tackla alla de sorts utmaningar som kommer hur en samhället fortsätter att utvecklas. Ja, och vi, vi är utsatta vi är utsatta för ett försök att uh, utplåna de etniskt homogena nationer som vi har haft uh, Så vi, vi är alla på det sättet försökskaniner det är, Jävligt otäckt och det är väldigt obagligt att uh, så att säga konfrontera. Mm. Uh, men, men, uh, men så är det och det är den situationen det, det är den situation vi måste äh, teoretisera utifrån så. Så ett exempel på det här att, att det kan gå riktigt illa utan att man, man gör någonting och det, det kan vi, vi kan bara blicka över till landet i väst USA och konstatera att 1957 så tvångsintegrerades en skola i Little Rock. Uh, när uh, Nationalgardet Arka Arkansas Nationalgarde höll vakt utanför För att inte det skulle integreras Och uh, man, hot man skickade Federala trupper mm. uh, President Mike Larson Skickade, uh, uh, skickade då, uh, US Army Jag tror var till och med uh, Ray, vad heter de? Airborne fallskämsjägare För att tvångsintegrera De fällde uh, bajonetter och hotade skolflickor Och skolpojkar uh, där, om någon gång, så gick ju ballongen upp i luften. Där var det på allvar. Mm. Eh, där visade bästen sitt ansikte. Men där det begrep inte liksom eh, de svenska borgarna och arbetarna som satt och tittade på Hollywoodfilmer och som tittade på Guess who's Coming for, for uh, Dinner heter det. Med, med uh, Catherine Hepburn och Spencer Tracy och uh, Mm. Uh, ja, vad heter han? Skådespelaren uh, Han som fick en Oscar Här om året Jag vet ja. inte var den. Men det är väl den hon går ja, med ja. ja, precis Så att liksom budskapet är så klart att Nu är vi inne i en ny tid här Och nu måste vi anpassa oss till det Och det accepterade folk Och sen har det gått åt helvete Tyvärr mm. Men uh... Du nämnde det där, Magnus, angående att betala skatt. Jag tycker faktiskt, om man har möjlighet så tycker jag inte att man ska betala skatt i Sverige. Mm. Jag tycker inte att det finns någon mening att, att göda det här. Alltså, nej, jag tycker inte det finns någon mening att betala skatt. Nej, men det innebär, det innebär ju också väldigt många andra. Alltså, om du har familj och... och jo, alltså det är inte... Det... Jag sa, om man har möjlighet. Det, <coughs> ja, det, det men alltså, då är det ju... ja. <laughs> nej, jag tycker inte heller att det är en, en moralisk plikt nej, nej. att betala skatt eller att betala liksom, sina studielån eller sånt uh, skit. Liksom. Det, det är hemskt. Det, det här är en uh, systematisk uh, utsugning och utarmning som... Uh, Ja, men alltså, rent moraliskt så har vi inga förpliktelser mot rådande systemet. Om vi, att... vi har förpliktelser mot, det är i sådana fall andra svenskar. Ja, det är vårt folk. Ja, precis, och då, mm. där måste vi se, där ser jag det som betydligt viktigare då, dels som jag pratat om att vi bygger upp den här gemenskapen med att vi bygger upp alternativ vid sidan om, om statens alternativ, för de kommer bara bli sämre. Ja. Eh, och eh, exakt hur det kommer ta sig, hur det kommer att forma sig, det vet vi inte idag. Men vi vet att vi måste arbeta åt det hållet för att jag ser det som att vi får bygga upp den nya nationalstaten eh, och sen hur, Exakt hur det sker Och hur det går till Det får vi mm. det, det märker vi helt enkelt Så, jag, jag vill också bara flika in där För jag vet att jag ofta har pratat om Den katolska kyrkan Och katastrofen som Det andra vatikankonciliet I mitten på 60 talet innebar för hela Alltså inte bara katolicismen utan för hela eh, västerlandet, hela den västerländska kulturen. Där finns ett ypperligt exempel just med Hollywood. Vad som sker eh, 1965 eh, som en konsekvens av andra vattigångskonsiliet är att man lägger ner eh, den instans som fanns eh, som var helt katolsdriven som censurerade eh, Hollywood. Och Hollywood har alltid styrt som Judar, alltså ända sedan eh, 10-talet. Um, de har gärna liksom Puffat eh, pornografiskt Och, och liksom, eh, Annat eh, Upplösande eh, Material på olika sätt Vad som hände var att den katolska kyrkan sa På 30-talet att du får ni sluta med den här skiten Och gör ni inte det då kommer vi att äh, tala om för alla våra äh, troende att de ska bojkotta den och den filmen som är för snuskig eller som är för äh, oanständig äh, helt enkelt. Och den, äh, den här instansen den fanns äh, fortfarande verksam ända fram till 1965. Och där kan man se en väldigt skarp skiljning för att eh, det som kommer sen i slutet på 60-talet och början på 70-talet det är total, alltså en, en stort flod av snusk eh, på olika sätt. Um, så att där kapitulerade man och vi sitter i skiten därefter. Mm. Um, vi tar en liten musikpaus uh, innan vi går vidare med åtminstone ett till ämne. Vi fastnade länge här, men det, var, det är en viktig diskussion och en intressant diskussion. Um, så nu har ju Jonas här genom ett idockt lobbyarbete lyckats få igenom en jazzlåt. Vad är det vi ska höra då? Uh, det var ju så länge sedan jag en så jag glömt bort. Nej, men det är, det är Django Reinhardt och uh, Stefan Grappoli som, som var uh, männen bakom den franska hotquintetten på 30-talet och uh, det är väl de två alltså Grappoli var jazz-violinist och uh, utsågs, han levde väldigt länge, jag har sett honom två gånger en gång på Skeppsholmen, en gång i niss. Um, men han ledde ända fram till för ja, ett tiotal år sedan, eh, kanske, eller 15 år sedan, jag vet inte. Mm. Um, och eh, bägge de var nog respektive de liksom främsta. Jag och Reinhardt var gitarrist då och eh, Grappeli Som sagt violinist så att, Och De bästa jazzinstrumentalisterna på, på, på sina respektive Instrument så Magnus, och, detta, och detta redan Från 30-talet okay. Magnus, stäng av ljudet mm. Så att du överlever Och sen kommer också Lars Wienerbecks Min älskling har ett hjärta av snö ah, Vi är tillbaka bra. om en liten, liten stund Varmt välkomna tillbaka till Radio Framåt avsnitt 38 28 januari 2013 Berlin, Orkney, Stockholm, Jorden. Um, igår den 27 januari så var det det som man kommer att kallas för Förintelsens minnesdag och uh, på tysk tv var det direktsändning från det gräsliga förintelsemonumentet i Berlin. Um, där det var politiker och andra personer samlade för att uh, minnas och hedra, som det så fint heter. Um, har det här uppmärksammat någonting i Sverige? Har du märkt av någonting, Magnus? Alltså, det har du säkert gjort. Jag har ju ingen tv Nej. längre, så att jag har ju valt bort det, och därmed har jag missat om det har varit, och jag misstänker att det har varit mm. stora sändningar. Det brukar ju vara att de, att de liksom spankulerar förbi i, i paradisynagogan och hela det där. Men däremot så hörde jag. Någon dag innan på radio, på lokalradion, så hade de ett, ett, ett samtal med jag tror det är överste chefen för levande historia. Och det jag tycker det är intressant det hela för att en av journalisterna där och en av reporterna fick, fick uppdraget att han skulle ställa frågan Ja, men alla andra offer eh, som har... Råkat illa ut, så alltså. oh, oh, oh, Ställ inte den frågan. <laughs> Nej, det är lite så. Jag kände där direkt. att Oj då, det här, där kom den liksom stackars... Han har inte gått i rätt ja. skola sen <laughs> Nej, och då var det ju den här som svarade. Han blev lite sådär, lite ställd tycker jag. Men han hämtade sig väldigt fort och konstaterade. Och det är det, är det här som är, så att säga, det, det mest intressanta. För det här är så tydligt att... Att alla är jämlika, men vissa är mer jämlika än andra. För att han sa då klart och tydligt att ja, vi nämnde ju naturligtvis alla andra övergrepp och alla andra utrotningar och alla andra förföljelser som skedde. Men, men, det som hände judarna är exceptionellt. Mm. Det var mycket, mycket mer synd om dem än någon annan. Och det går inte att jämföra exempelvis eh, då eh, situation eller homosexuella eller jobbasvittnen eller vad du vill. Det går inte att jämföra det med det, det trauma som drabbade judarna. Och, och låt oss nu säga att, att det stämmer allting de säger med förintelsen och så. Och jag vet inte, alltså kan man då göra en, en, en skillnad i lidande? Eh, jag menar, vi är så noga idag att vi ska prata om individer. Det hör jag hela tiden. Man kan aldrig dra något över en streck. Eller över samma kam. Utan jo, fast i, inte, inte, inte i det här fallet. För nej, menar, precis. Äh, äh. Det gäller alla andra fall, men inte det här. Och det är nej. så öppet och så, så ärligt på något sätt från dem. att Nej, vi, det, är, det är mest synd om oss. Så är det. Ja, man kan inte jämföra överhuvudtaget. Så att allt var den här liksom, förintelsekulten um, som som alltså är en statsreligion i hela Västerlandet idag. Mm. Eh, vad den syftar till är att eh, folk ska lära sig att eh, betrakta eh, judar som, som eh, ontologiskt eh, högre stående än, eh, än andra mm. människor det, det... Mm. För i, i kölvattnet av det här kommer alltid eh, reportage eller intervjuer eller vad du vill där man också påpekar hur mycket judarna har bidragit med till världshistorien, till civilisationernas utveckling, hur många Nobelpris de har fått. Och hur denna lilla minoritet har kunnat vara så dominerande i, i konst och det sköna. Och att, de har ett, ett, att deras utvaldhet har, berott, har handlat om att de ska bringa alla dessa fina saker till oss. Att det är det man vill då förmedla. Mm. Men, Psykologi men, men, men, och, och allting. Liksom. Mm. Jo, Nej, man måste förstå liksom att i alltså kärnan i judiskheten består i att man uppfattar sig själv um, inte som individ, utan sitt folk. Det är etnocentriskt mm. som högre stående än resten. Och den mm. uniciteten, den måste bevaras. Uh, och, och det gäller nästan i en högre grad på något märkligt sätt um, uh, sekulariserade judar. Det, det, alltså religiösa judar förhåller sig ändå på något sätt uh, till, till uh, jag vet inte uh, till gud och till sin, till, till sin tradition och sådär. Men sekulariserade judar är, de, de är liksom utkastade i en, en värld där det enda de har en tendens att liksom till syvende och sist, uh, ty sig till är den etniska uh, stoltheten, det etniska högmodet kan man faktiskt säga. Och, och där uh, solidariteten. Där såg man väldigt tydligt och det tycker jag faktiskt man kan titta på. Det var en, en jag vet inte om den går fortfarande att titta på på SVT Play, men det handlade om judar i Manchester. Mm. En, en tredelad dokumentär. Och där såg man ju så otroligt tydligt att de, de sekulariserade judarna är ju, alltså deras medvetenhet var likförbannat eh, väldigt hög. Alltså Trots att de i sa sig inte tro, trots att de och så vidare så sa de ändå att det viktigaste är bröllopen, att säkerställa att nya judiska barn föds och det delar alla, vare sig de är sekulariserade eller inte. Uh, och att de har de här delarna som är livsviktiga Bar mitzvan och så vidare och jag menar, det saknar ju vi till exempel i Västerlandet fullständigt Idag ska vi, man ska ju inte gifta sig Och gifta sig i kyrka Det är ju bara att trams och, och så vidare Så alltså, vi har ju gått Men, åt ett helt annat håll Precis, Nej, vi har inte gått åt ett helt annat håll Självbart Utan vi har av just dem Faktiskt eh, Blivit puffade åt ett helt annat håll uh, Vi har uh, uppmuntras att tro att allt sånt där är strunt och ah, religionen är inte så viktig och um, ja och så befinner vi oss där vi befinner oss, det är tyvärr det, det... Mm. jag vill ta upp också, när vi ändå pratar om det här med förintelsen och så vidare så är det ganska intressant exempel här när det gäller för att du sa det, Magnus, om vi utgår ifrån att allting de säger är sant mm. um, så vi pratade tidigare om Horst Mahler som sitter fängslad 12 år för att ha uttryckt sin skepsis mot den officiella versionen kan man väl säga. Oh. Hans fru Sylvia Stoltz hon är ju försvarsadvokat och har tidigare då försvarat Ernst Syndel som också handlade med till fängelse. För det som på tyska heter det blir alltså förintelse lögneri. Det är alltså inte att man... Ja, man, man, man ljuger helt enkelt. Ehm, och det som hände med Sylvia Stolz var ju att hon i egenskap av försvarsadvokat eh, förbjöds att lägga fram bevis för att eh, en syndel hade rätt och att han inte borde kunna dömas för någonting. Mitt under pågående rättegång. Det, och hon vägrade. Hon fortsatte då att lägga fram de här bevisen. Vilket slutade med att hon, hon dömdes till tre och ett halvt års fängelse för förintelse hon, hon, hon är ju inte unik. Nej, men jag ska komma till en sak här. För att. Och sen förbjöds hon också att arbeta som advokat under fem år framöver. Hon var i för några veckor sedan här inbjuden till en anticensurkonferens i Schweiz där de fick hålla ett längre föredrag det var över 2000 besökare det är en, en stor konferens som är två gånger per år där och den här eh, föreläsningen om förbundsrepublikens eh, åsiktsförtryck och bristbyttrandefrihet eh, lades upp på Youtube med engelsk text ni kan hitta den om ni söker på Sylvia Stolts och eh, det är roligt att jag tänkte kolla på den för där kan kan vara intressant den är ju då blockerad i Tyskland mm. Alltså det, det blir ju På något sätt, det blir komiskt nästan Här är mm. alltså någon som ska berätta om ah, Vi har inte ytterligare i Tyskland, låt mig berätta om varför ah, då, då blockeras den här videon mm. Jag tycker man hör hela tiden om Kina Och så vidare men ja. Mm. ja men, äh, jag återkommer till detta Hon är inte unik Nej. på det sättet Den rättegången är inte unik utan Så här har det varit i, i, i 20 år uh, Kanske det värsta Vad ska vi säga, uh, Landmärket var Fabius gaiso lagen som, som um, drevs igenom i Frankrike 1991. Alltså det är 22 år sedan. Um, så att idag är det förbjudet i till och med rättsliga sammanhang att um, ta upp fakta som uh, judelobbyn inte finner tillitliga i Frankrike, Schweiz, Österrike, Tyskland. Det är en ganska stor del av Europa. Um, och de arbetar för. Det finns alltså uh, lagstiftning som de inte har satt i uh, uh, satt i verket än. Uh, förberedd uh, för att det här ska uh, gälla hela EU. Mm. sen uh, Min, min gamla vän, uh, Göran Englund, som var professor i juridik i... Uh, i Lund och som, som gick bort för ja, det är väl kan det vara en, en åtta år sedan nu eller så det, det här präglade slutet av hans liv, han var medveten om att det här höll på att hända, han var gammal nysvensk, han han var politiskt en av oss och han, han, han försökte liksom sprida medvetenhet om om det som låg i stöpsleven så Mm. Men, men vi ser ju samma sak från USA. Där har det ju varit så länge vad det gäller det här med bevis i rättegångar, Och det är ju det, alltså hur judiserat själva rättegången, har blivit, alltså rättegångsförfarandet har blivit där domaren i, i, i federala domstolar, då, de lyssnar alltså och går igenom bevis och eh, motbevis innan rättegången och under rättegången. Och sen förbjuder de rakt upp och ner bara att nej, eh, det här får advokaten inte ta upp. Alltså när juryen visas ut ur rättssalen så går man igenom bevisen och så säger domaren att nej, det här och det här och det här det får ni inte ta upp. Inom juryn igen och så fortsätter man. Det var så till mm. exempel Edgar stil blev dömd till eh, i praktik döden på grund av sin, sin ålder. Ja. Och nej, men det, att det är faktiskt att man sitter i ett av de värsta fängelserna i USA, Victorville. Um, så att det kommer, alltså, den, det här, alltså man, att man frångår den, den grundläggande västerländska och... rättspraxisen. Ja, och den typen av rättsövergrepp är legio idag tyvärr. Edgar stil är, ja, ja, återigen hade vi, hade vi mer tid så skulle vi naturligtvis följa upp detta med hela tiden liksom eh, länkar och referenser på, på, eh, på radios hemsida. Eh, Edgar Stil stavas ungefär som låter, det, det är väl eh, om jag inte har fel Magnus S-T-E-E-L-E -E -E, mm. ja, mm. i det här fallet. Så, äh, men, men kolla upp hans far, han, han, äh, han dömdes alltså för att ha konspirerat äh, för att äh, mörda sin fru. Och hans, hans fru säger att det här är nonsens, det skiter man i. Ja, där kan jag ju säga att det här borde vi göra ett specialprogram om. Men faktum är att en sak som är så intressant i, i just Edikus-styrfallet är att det fanns då äh, bandinspelningar som... Alltså försvaret hade två av världens främsta experter på eh, Audi, alltså på, på ljudupptagningar, på ljudmanipulation mm. som skulle mm. vittna om att det är uppenbarligen manipulerat. Mm. Och då gjorde man så alltså, eh, juryn fick gå ut, domaren gick igenom tillsammans med advokater och åklagare, bevisningen och sen sa domaren att nej, det här får ni inte använda. Mm. Och sen så tog man in juryn. Hur ska man kunna försvara sig? Hur? Och det är inte meningen naturligtvis att vi ska kunna försvara Nej, oss. men det, det, det finns alltså... Det, äh, Amerika är ganska sent där vi jag menar, om man tittar på hela, hela äh, stackars äh, professor Forry Songs ja, äh, ja, ja, säsongen, ja, jag, jag, jag menar... Äh, så att, det finns en hel jävla apparat eh, som är väl inövad för att eh, göra livet surt på alla möjliga sätt. Och, och surt värre för de som eh, på något sätt eh, upplevs som, som, som hot för, för den här eh, judisk sionistiska agendan, tyvärr. Eh. Och så sitter demokratiförespråkarna och liberalerna och allt vad de kallar sig som skulle vara yttrande i och gapar efter mer censur mer censur, medan de själv mm. klagar på Kina. Ja, det är så absurdt och äckligt så att det där är... Man, man förstår inte att det kan passera så som det gör utan att det blir en, en revolution. Faktiskt, jag, jag kan inte begripa det. Nej, men som sagt, vi ska inte vänta på revolutioner innan vi börjar liksom fundera på framtiden. Nej, nej. Ja... Yeah. Um... Det är ju ganska vanligt när det är så kallade minnesdagen för Kristallnatten. Då brukar det ju vara en massa demonstrationer för invandring och allt vad det nu är. Men jag såg här att SSU igår på förintressens minnesdag också anordnat en demonstration. Där man gick med det fina plakatet Jalla Jalla Sverige åt alla. Och jag har ju pratat om det här med landsförräderi förut. Men alltså Sverige åt alla. Det uttrycket i sig, alltså att det som är vårt, det som är gemensamt, det som svenskar har tillsammans, det ska vi bara ge bort till alla, det, det är väl landsförräderi? Det är landsförräderi. Ja, det är klart det, men, men samtidigt, eh, eh, en sån paroll är så jävla intelligensbefriad <laughs> så att det är... Men vi pratar om människor som, som, som är totalt, kanske inte fysiologiskt eller neurologiskt helt tillbakabildade men ändå alltså, på grund av politisk korrekt propaganda och allt sånt så, så, så är de faktiskt efterblivna, det, det, det går men, inte men... Att... Det är rätt kul det där tycker jag ändå att, att man då på inte finnas minnesstad men det är i alla, i alla, och alla. Samtidigt som Simon Wiesenthal-Center för inte så länge sedan varnade judar i världen att inte resa till framförallt Malmö på grund av deras antisemitiska eh, socialdemokratiska kommunalråd eh, och så vidare. Så att det blir så absurt på något sätt för att eh, att man då använder det här eh, det finns ju något roligt Det här är inte första gången man noterar det Men att de har ett plakat med Jalla jalla Sverige åt alla Och sen nästa plakat står det Inga rasister på våra gator Ser de inte själva motsägelsen i det de säger Det är också nej. intressant för att eh, Stenkastavänstern har ett tag kört på Allt åt alla Jalla jalla allt åt alla Men sossarna är lite mer så här: Nej inte allt åt alla Men Sverige åt alla Det, mm. det tycker jag Mm. Nej men det är Vidligt att se Man, Men som sagt In, Inte löntagarfonderna åt alla För att det ska gå till partifolk Alltså pensioner ska inte gå till alla Utan nej. de ska Nej de ska vi ge till Facebook Och köpa aktier för ja. Det är ju en SSU-are här som, som säger också Jag ska se om jag bara får fram det han säger att jag tycker att vi ska hjälpa Alla som vill ska få komma hit Och det tycker jag låter också som en rimlig politik <laughs> Speciellt med Sossan Som ska ha ett Och vi ska ha ett så starkt välfärdssamhälle Alla ska vi betala så att vi har en gemensam kassa Så ska alla också få komma hit Men, men är det inte så idag i, i praktiken? Eller? Alla får ju inte En del får ju faktiskt avslag på sin Ansökan om uppehållstillstånd Det är inte alla som får Bland ja, eller... ja, Bland annat Alltså svenskättlingar i, i vad var det, Ukraina? Ja, de får inte komma. Och någon sydafrikaner är inte välkomna i, i Kanada. och Lite sådär är det. Så att jo då, vissa får avslag. Jo men alla andra i princip. Om de är bögare åtminstone så får de komma. Ja, ja, ja. Jo, jo. Alltså det är ju, det är ju ett nytt kriterium. Där. Mm. Magnus. Mm. Du gillar väl abborre oh, med vita bönor? Absolut, Så då fast bod... jag, gillar, jag gillar ännu mer eh, nakna kvinnor och eh, döda fiskar det var Ungefär den kopplingen jag vill göra Det var en liten göteborsk ordvits där också, om vita bönor um, Vänta nu, vad, vad var det som hände här? En person som kallade sig för genusfotografen, Thomas Gunnarsson heter han egentligen, hittade ett danskt fiskemagasin uh, Hur är det okänt? För att han kan inte hålla på mig som manligt som att fiska. Um, och upptäckte att där i fanns det bilder på... Vet vad jag tror Magnus idag? Äh, han han pådrar i tidskriftsflora. Ah, precis. Så kan det vara. Där i fann han i alla fall bilder på lättklädda kvinnor med eh, fiskar. ja. Magnus, vad, vad är det för tidning du kan numera på? Men alltså, alltså först och främst, danskar är ju danskar och mm. det danska samhället är som det är och där kan man köpa motsvarighet i och på sidan vilken det nu är så finns det en halva, nio pige, eller? Sida 9-pige Sida ja. 9 och det är ju så här, så är det bara och det är lite som, som Jalving skrev i sitt svar på den här dårens artikel att, att um, i Sverige har man ingen humor längre överhuvudtaget gällande sådana här saker och, jag tittade på den där fiskporren då, som det kallas för. Alltså det, det är halv, halvnakna, avklädda kvinnor med döda fiskar. Det är ju det är bara absurt. Det finns väl ingen vettig människa som, som sätter sig och blir liksom upphetsad av det där. Jag, jag vet inte, jag tycker det bara... Nej, jag håller med. Alltså, jag, jag kollar på några av de där bilderna så... Alltså, alltså... För att bli tillfredsställd så måste det bli Åtminstone en stor marulk Som penetrerar <laughs> Ja det var ju inga, inga Nej det är bara så, det skyldig, så att det oskyldigt var... alltså, ja. Som jag sa när vi pratade om det här lite tidigare Alltså det, Samhället är så fullt med snusk Och porr och äckliga saker mm. Och att man då orkar Bli upprörd över det här Som jag tycker är Alltså Nio av tio av de här bilderna är jäkligt oskyldiga Sen är det några som är lite opassande kan man ju tycka Men alltså att man Det är så typiskt de här svenska Genusnissarna och sitta och liksom Försöka bestämma över Danskarnas fisketidningar oh, Jo men sen är det ju så också att, att eh, när, man, när man Alltså som du säger det, det finns så mycket elände här ute Men det är den här mannen som skrev i sin Sin bloggkommentar det var ju det att alla vi som inte har förstått hur, hur fruktansvärt det här med fiskporren som det då kallas mera, De som inte förstår hur hemskt det är Vi hade ju någon, jag kommer inte exakt nog hur han formulerade sig Men att det visade att vi var helt knäppa i huvudet Helt verklighetsförändrade att vi inte förstod hur hemskt det var mm. Och jag tror då att ja, vad ska och, man säga. Det återigen, det här är liksom fotografier på. på och det, det är så B egentligen. <skratt> uh, kan man väl säga. Det, det, det är precis som typ uh, uh, halvaka säger så, som krällar över liksom motorhuven om man ska försöka sälja bilar. Liksom det, det är uh, uh, halvåket och, och med, med, med fiskar. Men det är alltså i grund och botten väldigt. <skratt> <laughs> ja, men det är ju väldigt oskyldigt, vad fan. Ja, det är klart att det är det. Men, det är det. Men den här mannen läser då in en massa ideologiska koder som man har lärt sig på äh, genusvetenskap. Äh, ja, så när vi pratar om det här med om man ska få ut en tidning på arabiska och så vidare. För att det som Jalving säger också är att alla de här äh, kvinnorna ställer ju upp frivilligt på det här. Alltså ska man, vill den här genusfotografen som man kallar sig, vill han då förbjuda det här? Det är, undrar, det är ju väldigt... Men det är där de hela tiden hamnar i det här, de, de hamnar i den problematiken. Och det är därför du har inom den här genusvären så har du ju då de som är mot porr och de som är för porr. De som är mot prostitution och de som är för prostitution. För att de får liksom inget, alltså de, de, deras diskurs är så begränsad redan från början. Så att de kommer ju aldrig att vart med det här. Och de kan ju inte ta ett utanifrån perspektiv överhuvudtaget mm. <gör> alltså, så... mm. Frågan är ju felställd För att Jag är helt övertygad om att de flesta äh, porraktriser till exempel inte de som poserar med fisk då, utan äh, de som gör äh, ja, äh, alltihop Porr. hela vägen mm. Exakt Um, det är nog uh, den mest uh, kallhamrade uh, och tuffa typen av kvinna som finns överhuvudtaget. Mm. Um, ofta kanske lite skadade uh, rent av för att uh, hålla på med sånt. Men det är ju definitivt inga, inga undergivna stackars offer. Nej, inte, om, inte om vi pratar om den här industrialiserade... alltså. Uh, uh, liksom här från, från de stora porrhusen i USA. Så, det är helt rätt i affärs. Mm. Uh, jag, menar, om man, jag har läst, bland annat läste jag Jenna Jamiesons självbiografi. Hon är en av världens mest kända. Uh, ja, hon, jag har väl sett någonting, orken, Aldrig någonsin. Jag säger Nej. som en känd nationalistisk uh, partiledare för många år sedan uh, i ett telegram När han fick frågan, har du någonsin tittat på porr? Nej, det har jag inte. <laughs> uh, så att eh, jag säger samma eh, Nej men och den läser man visst de, de har ju någonting i botten som gör att de kan att de kan då utnyttjas av den här den här industrin som det är. Det är alltså jag, jag tror att det var så typ fram till på, på 70-talet men sen på 80-talet redan så, så, så var det här en, en etablerad industri de som gick in i det de visste precis vad de gjorde och eh, Uh, och sådär. så att, det är en myt det här att liksom uh, pådrag är en stackars uh, uh, ängslig rädd kvinna som, som har träffat en, en dominant uh, man i sitt liv som har lett henne in i um, eländet och synden och så uh, Så var det säkert. Ja, och såna uh, fall existerar säkert fortfarande. Ja, men det är de gör det lite, säkert fortfarande det men det är inte det normen men du hörde, Jag hörde bara på radio ett program med, med Robert Aschberg han hade en, en svensk känd porrskådespelerska eh, och eh, tusenkonstnär eh, som då hade bosatt sig i USA. Och hon var ju utan tvekan en affärsk kvinna. Hon väljer bort familj, hon vill inte ha barn och sådana där saker som förstör hennes kropp som hon tycker för det här arbetet. Hon är fullkomligt ekonomiskt medveten om vad hon gör. Hon ger sig in i en massa branscher för att med sin kropp med avgiftningar och allt vad hon var till, och filmer och bilder och så, och har full koll på vad hon gör. Och det borde ju då vara, alltså feminismens eh, någon form av brandfackla för så här ska en kvinna mm. vara. Mm. Mm. Men jag vet inte, så alltså, när jag pluggade på universitet och i den politiskt korrekta miljö som var där för 20 år sedan så. så då fanns fortfarande den här myten på, på, på något sätt. Men, men jag vet inte. Mitt intryck är ändå att den har lite grann äh, falnat. Eller det funkar inte idag längre att, att komma och säga att men det. Äh, Pollen är ett bevis på det strukturella äh, patriarkatet. Nej. Bla bla bla. Ja, men det säger sig självt. Alltså om, om man accepterar att. Eh, din, din, ditt människoförde avgörs av eh, hur mycket prylar du har, hur mycket pengar du har och alltså ren materialism eh, om du lär dig att du är bara en materiell varelse du har inga andra värden som alltså själsrikt eller liknande Jag menar, och, och du, du matas med den här sexualiseringen av samhället och så vidare, Jag menar, det är väl fullkomligt självklart att om du kan tjäna en massa pengar på att visa dig naken eller halvnaken eller ha sex framför en kamera eller vad du vill. Ja, men varför, varför inte? Varför nej, inte? Men, nej, exakt. Jag menar, har du företräden? Alla kan knulla. Ja, visst. Det är ju inget svårt. Vi är bara bättre eller sämre. Liksom. Det är garanterat ett, ett okvalificerat arbete. <laughs> ja, ja, ja visst. Ja. Så, nu har vi också snackat porr i radio framåt. Det går framåt här sen jag verkligen vi ska börja avrunda, klockan är nu 10. över nio Vi hade satt upp ett antal ämnen som vi ville prata om Och vi sa att skulle vi inte hinna med alla idag så flyttar vi dem till på torsdag Så att på torsdag ska vi ta upp några av de ämnen som står på Facebook och så vidare Och det ska vi nog hinna med då Och på torsdag kommer ni också kunna ringa in Hör gärna av er företrädelsevis på mail, radioframat gmailcom med frågor, funderingar, tips och idéer. Jag ska säga här också att vi ska vara lite glada för att idag har Sverige slagit Kazakstan i bandy med 9-2. Yes. Oh! Där har ni en sport som inte det är speciellt inte multikulturell. Oh. Ja, bandy är fint vet du. Vi är alltså tillbaka och det blir då nu på torsdag den 31 januari, precis där i månadsskiftet. Och eh, Vill ni stödja radio framåt så att, gör så här, teckna en prenumeration på realisten.se då får ni en massa intressanta artiklar på köpet och Realisten TV kommer snart också Det känns eh. lite vemodigt att det är den sista januari tycker jag, eller hur? Det <laughs> var en januari-special då Tända ljus i januari mm. Det bästa med januari är att den alltid kommer tillbaka mm, Precis Lite som influensan <laughs> um, tack för att ni har varit med och lyssnat uh, Ni är underbara, vi avslutar som vanligt Med nationalsången